Раздай всичко! Втора лекция от учителя Неделни беседи Девети том 26 октомври 1924 г. Чете Надка Иванова И някой си големец го попита и рече, — Учителю благи, що да сторя, за да наследя? Живот вечен Лука, 18 глава, 18 стих Ето едно умно запитване. То показва, че този богат млад човек е бил умен. Той не задава на Христа въпрос, как може да бъде учен, как може да бъде силен, а как може да наследи вечния живот. Сега може да си зададете въпроса: Защо този богат човек е запитал Христос именно това? Интересувал се е, за да се зададе един въпрос, може да има няколко подбудителни причини, най-малко три. Някои казват: Попитай ме нещо, за да те позная какъв си. Всякога когато запитваме нещо, този, който пита, се познава какъв е по въпроса, и този, който отговаря, се познава по отговора. Съвременните хора поставят всички неща в света така, сякаш нямат никаква връзка помежду си, а не знаят, че постоянно питат, например, «Защо страдам?». Аз ли съм най-големият грешник? Защо тази сиромашия върви по стъпките ми? Защо боледувам? Защо в това сполучвам, а в онова не? Защо богатият момък запитва Христос това? Питам ви, кой въпрос е по-важен, вашият или неговият? Неговият, разбира се. Ако сте при турците, и ги запитате, защо страдате, те ще ви кажат — страдаш, защото си Серсемин и Будала. алако ако запитат нас, културните хора, защо страдаме, ние няма да отговорим така, ще отговорим, понеже не сме спазили законите на природата, понеже сме направили някакви упощения, Благодарение на тях страдаме, следователно, като изправим тия опущения, като загладим грешките си, няма да страдаме. Но източните народи са особени в своите схващания. Преди известно време, един приятел ми разказа един арабски анекдот, той е следният. Когато Господ създал света и всички животни, определил на всяко да живее по 30 години, на човека определил 30, на Магарито, на Кучето и на Маймуната, пак 30 години. Един ден той повикал магарето и го запитал: Ти благодарно ли си за 30-те години? Е, Господи! Не искам да живея 30 години. Много са. Този бой, тези подигравки, които се сипят върху мен, е тежко да носе толкова. Намали ги малко, поне наполовина. Вземи 15 години. Понеже човекът бил цар, живеел добре и казал, Господи, аз съм цар, ще управлявам дълго. Дай на мен тези 15 години. Той имал 30 и като взел 15-те от магарито, станали 45 години. После Господ извикал кучето и го попитал: Ти доволна ли си от твоите 30 години? Много са ми да ходя да скитам насам-натам, да зъзна на студа. Посъкрати ги малко. Съгласило се Господ, взел 15 години от живота на кучето, пак ги дал на човека и му станали 60. Най-после Господ извикал и маймуната. — Ти благодарна ли си, че ще живееш 30 години? — Не, не искам, Господи, да бъда подигравка на света, да ме карат да се качвам и да слизам от върлините. Много са тия години, посъкрати ги малко. И от нея Господ взел 15 години и ги дал на човека. Затова животът му се продължил повече, отколкото на другите животни. Питам, какво е искал да каже този, който е създал анекдота, каква идея е скрил в него? Ако питате турците. Защо страдат хората, те казват, че е така, защото са серсеми. Според арабите, чрез този анекдот се показва, че до 30 годишната си възраст човек живее добър, човешки живот. От 30 до 45 години живее магарешки живот, от 45 до 60. Живее кучешки живот, а сетне маймунски. Щом дойде до годините, които е взел назаем от магарито, казват — от магарито си взел. Когато в живота на човека дойдат много страдания, казват — е, от кучешкия живот си взел, нищо ще теглиш. Щом дойде? До годините, които е взел от маймуната, казват — от маймуната си взел, ще се подиграват всички степ, но и това ще претърпиш. Истинската философия на живота седи в това — ако постъпваме според ума на магарито, ще носим последствията на магарешкия живот, ако постъпваме според ума на кучето, ще носим последствията на кучешкия живот. Ако постъпваме според ума на маймуната, ще носим последствията на маймунския живот. Следователно, всеки един живот се обославя от степента на вътрешната интелигентност, т.е. от съзнанието, което човек има. Магарито е магаре понеже е спряло на това ниво на развитие. Най-напред Господ го направил с много мала кръст и било смирено, но после поискало да не остава тъй незабелязано, поискало да има голяма форма, да бъде гласовито и да разрешава важни философски въпроси. И действително разрешило е всички въпроси, понеже днес... Все за него се говори, където и да отидеш, все за него разправят. Да, но той е станал магаре, понеже е изменило Божествения план. Този големец идва при Христос и му казва, Учителю, благи! Христос го пита, защо ми наричаш благ? Благ е само един Бог. Той му показва пътя, за да наследи вечния живот. За да наследим вечния живот, трябва да се освободим от всички спънки за постигането му. Тоест, до тогава, докато човек е свързан с хората и чака те да му покажат пътя, те да му покажат това-онова, те да го повдигнат, той не може да намери вечния живот. Значи, докато си свързан с хората, не можеш да намериш пътя. Като богатия, ти ще отидеш при Христос и ще го питаш, как да наследиш вечния живот. Богатият се приближава до Христос по-човешки и му казва Учителю благи, защо ми наричаш благ? Само Бог е благ. Важен е този принцип, който трябва да залегне в нашите души, че само Бог е благ. Ако ние признаваме само Бога за благ, тогава ще настъпи вечният живот, но понеже сравняваме хората, кой е повече и кой е по-малко благ, ние се заблуждаваме. Ако искаме да разрешим въпросите в света, те палиативно не се разрешават. Има грешки, които се поправят постепенно, но има и такива, които се поправят изведнъж. Например, има някой, който пуши, но всеки ден съкръщава броят на цигарите, докато най-после се откаже съвсем. Някой пък каже... И изведнъж свърши ‒ отсече ‒ престава да пуши ‒ вие казвате ‒ не, постепенно ще намаляваме цигарите ‒ човек не може изведнъж да се поправи ‒ да, това е единият метод. Христос се обръща към богатия и му казва ‒ добре, ти знаеш заповедите. Но на четири неща трябва да обърнеш внимание. Да не прелюбодействаш, да не убиваш, да не крадеш, да не лъже свидетелстваш. Плюбодението е нечистота, той е един грях по отношение на самия себе си, по отношение на твоята душа. Щом прелюбодействаш, Ставаш нечист, а при нечистия живот вечният не може да дойде. Вторият грях е да не убиваш. Убийството е нещо външно, то значи да махнеш противника си. Третият грях е да не крадеш. Да крадеш, това е желанието в човека да взима чуждото, да го внесе в себе си. Да не лъже свидетелстваш, значи да не се стремиш да закриеш всички свои грехове. При тия грехове ти опетняваш себе си. Почти всички грехове започват от тия четири основни грешки. Този големец казал на Христа, — всичко, това съм спазил от младини, какво още да сторя? Христос му отговорил ‒ още едно ти не достига ‒ иди, продай всичкото си мане и го раздай на сиромасите ‒ това означава, до сега ти си се научил само да взимаш, а законът е, че трябва и да даваш. Този въпрос ‒ какво трябва да направя, за да наследя живот вечен? Всеки от вас трябва да се зададе, а у нези, които имат вечния живот, трябва да се запитат, какво трябва да правя, за да го запазя. Но след това има и трети въпрос — как човек да използва този живот в онзи божествен смисъл, който е скрит вътре в него, защото за това е дошъл на земята? За да могат тия въпроси да се разрешат правилно, човек трябва да проучи своето съзнание. Вие може да попитате съвременните хора за техни състояния, действия, чувство или постъпка, но дали са прави или криви, те не могат да определят. алътре в нашето съзнание Нещата са точно определени — човек никога не може да направи една постъпка, каквато и да е тя, и да ни му се каже дали е права или не. В себе си той знае дали стъпката, която е извършил, е права или крива. Онези, които наблюдават отвън, може да имат криви понятия за нас, но ние самите Никога не можем да имаме криво понятие. Опасността в съвременния живот е в това, че понякога подценяваме своите лоши постъпки, а понякога — добрите. Това са две опасности, защото лошата постъпка сама по себе си трябва да се изправи, а цената на добрата никога не трябва да се понижи. Всяко нещо си има своята цена, една постъпка е дадена сила в света и от нея ти не можеш да извадиш нещо повече от това, което тя съдържа в дадения случай. Вечният живот — това са известни условия, при които човешкият дух може да се развива, при обикновения живот. Всичко, което имате, ще изгубите, ще го изиграете, а при вечния живот, онова, което имате, ще запазите за себе си. Сега мнозина запитват. — Ние не трябва ли да живеем? — Да, съгласен съм, че трябва да живеем, но как? В какво сиди истинският живот? — Какви трябва да бъдат отношенията между двама приятели. Всеки от вас знае какви трябва да бъдат отношенията между двама приятели. Какви между господар и слуга, между учител и ученик. Отношенията между господар и слуга не са само отношения на заповеди и изпълнения. Между тях има и благородни отношения. Отношенията между учителя и ученика не са само преподаване и учени на уродци, това са само подтици, които свързват две души, дошли на земята. Някой път ние казваме, че ученикът може да стане учител и учителят ученик. Това е право. Може. Но има един закон. Който определя нещата последния начин. Висшето никога не може да стане ученик на нисшето. И нисшето, никога не може да стане учител на висшето. Нищо повече. Това е строго определено, и вие никога не можете да измените тия неща. От греха човек може да се учи, но от него да стане учител. Е невъзможно. Ние казваме за някого — лош човек е, но един ден може да стане даже и светия, учител на света. Не, той никога не може да стане светия, да стане учител на света. Ако по този закон един лош човек може да стане добър, то казано е. Още в старо време. Може ли от онзи извор, от който изтича мътна вода, едновременно да изтича и бистра? Ние знаем, че всички извори, от които изтича мътна вода, са плитки, а изворите, от които изтича бистра, са дълбоки. Следователно, по същия закон определяме. Всички хора, които грешат, изтичат от плитко, те са вплетени в материята или, казано другояче, те разсъждават по-човешки върху нещата. Тяхното съзнание не е пробудено, не живеят божествен живот. Този богат човек е бил умен, той е задал един въпрос на Христа. Но след това си отива тъжен, помислил си. Трудна задача е тази, казва Христос, колко трудно ще се спасят богатите хора. Защо ще се спасят трудно, понеже не са готови да направят жертвата, която изисква вечният живот? Тогава Христос казва, невъзможното за човека. За Бога е възможно. Богатият човек не беше в безнадежно състояние, за да не може да изпълни това, което Христос му каза. Той наричаше Христа, учителю благи, и казваше, че е изпълнил четирите положения на Моисеевия закон, тоест надвил е всички слабости в човешкия живот. Но когато Христос му казва, че има възможност да победи и последното, в него се забеляза една неготовност. Всички съвременни християни сте именно в този последен стадий. Знаете, че Христос е благ. Четирите заповеди на Моисей сте изпълнили, но като дойде до последната, че трябва да ликвидирате, спирате се и казвате, мога ли да раздам всичкото си имане, мога ли да бъда толкова серсемин, че да ми се смеят хората. Затова от всички се изисква едно будно съзнание, едно правилно разбиране на тази вътрешна философия на живота. Това, което сега не спъва, е, че ние се занимаваме повече със своите наследствени черти, мислим за баща си, за майка си, за дядо си, за баба си, какви въпроси са разрешили, но точно за себе си не мислим. Когато дойде да разрешаваме нещо за себе си, минаваме бегло, не се спираме върху своя дух, върху своята душа, върху своя ум и върху своето сърце, и ако се спрем, спираме се върху онова, което обществото изисква. Ние сме толкова повърхностни. Например, някой иска да стане пръв министр на България — това е един вътрешен стремеж, но повърхностен. Някой иска да стане учен — това е един вътрешен стремеж но повърхностен. Не, в човешката душа има вложено нещо по-дълбоко от това, което ти искаш — да станеш пръв министър. Итай, основният въпрос, първият въпрос, който още не сте разрешили, е, че още не сте познали кой е благ в света. Тоест, нямате още онази мярка, с която можете да мерите, човешките отношения. Вземете две окултни общества, едно спиритическо и едно теософско, например. По какво се различават те, имат ли някакво съществено различие? Един спиритист има душа и един теософ има душа. Един Спиритист има дух, и един теософ има дух. Един спиритист има ум, и един теософ има ум. Един спиритист има сърце, и един теософ има сърце. Един спиритист има воля, и един теософ има воля. Има ли някакво съществено различие между тях? Лесно можете да направите един теософ-спиритист и един спиритист-теософ, наричан това закон на боядисване. Аз мога да направя, когото и да е от вас какъвто искам, син, зелен, червен, мога да му дам каквато краска искам, когато някой стане или съдия, или правник. Или учител, или професор, или какъвто и да е, по какво се различават те? По нищо. Това е само една боя, един етикет, който, като се смени, нищо не остава от него. Следователно, когато започнете да разрешавате истински въпросите, ще снемете всички етикети. Ще се поставите в онова първоначално състояние, в което се намират вашият дух, вашата душа, вашият ум и вашето сърце. Ще отстраните всички отношения, които съществуват между хората и вас. Те са лъжливи. Нима... Аз ще се занимавам с това, кой какво пише във вестниците, че ме хвалили. Че ме корили — това са празни работи, това, че ме хвалили — аз наричам граматическо повдигане. Например, пишат на дъската. Иван е добър. Може ли Иван на дъската да стане добър? Дойде преди няколко дни един приятел и ми разправяше, че един ученик написал на дъската пред своя учител следното изречение. Черната дъска е комета. Да, граматически това е правилно, но логически е безсмислено. Следователно нещата граматически са прави, а логически не са. Това означава, че те имат връзка по форма. Ние, съвременните хора, разсъждаваме все граматически. Това наричам буквата на сакона. Казват, тия думи са наредени граматически правилно. Да, но не всякога наредените граматически думи са правилни. Когато пишат на дъската, че някой е добър, в действителност той не всякога е добър, доброто никога не може да се напише. На черната дъска Казваме Белият плат Да, но белият плат не може да се напише на дъската. Следователно, онова, което е същинско в нашия живот, не може да се изкаже. Ако ме запитате, обичаш ли ме или не, граматически мога да ви кажа — обичам ви. Това е едно правилно граматическо изречение, но обичта с думи не се изказва. Какво разбирате под думата обич? Един разбира едно, друг друго. Казва някой. Обичаш ли ме? Обичам те. Е, тогава погледни ме малко. Детето казва на майка си. Мамо. «Обичаш ли ме?» «Обичам те!» «Ако ме обичаш, дай ми кружки!» Дъщерята пита баща си. «Татко, обичаш ли ме?» «Обичам те!» «Купи ми тогава шапчица, обувки или някоя книжка!» В какво сиди обичта? В книжчицата ли, в шапчицата ли, в дрехите ли? Или в това, онова. Попитайте едно дете в какво си обичта, и то ще ви каже нещо, но философското разрешение не е там. Кажете ми вие философското разрешение на обичта. Казват, че при обичта имало някакви вибрации на сърцето. Добре, тези вибрации ти опитал ли си ги? Виждал ли си ги? Къде са инструментите, с които си ги опитал? Колко трептения прави сърцето ти при нея? Ама думата обич, имала съдържание. Хубаво. Къде е то? Аз не виждам никакво съдържание. Това са символи, с които ние си служим. В дадения случай, когато аз произнасям Думата обич, за мен тя има толкова съдържание, сколкото е определена в моето съзнание. Тази дума се произнася безгласно. Гледам, че някой беден човек зъзне пред мен, веднага произнасям в себе си думата обич и му давам дрехи, обувки, шапка — това значи. Обич. Някой пита, «Обичаш ли ме?» Аз няма да отговоря, но ще направя нещата. В духовния свят е престъпление да кажеш нещо, което не си направил. Ти ще направиш нещата и тогава ще говориш за тях. Христос запита младия човек, «Ти обичаш ли своя учител?» Готов ли си да извършиш всичко за него? — Учителю благи, му казваше той, — ако наричаш учителя си благ, трябва да бъдеш готов да извършиш всичко за него. Христос го изпита отдалеч. Младият беше учен и отговори на Христа. Заради него всичко мога да направя, но лъжеше. Не беше готов. Чист съм, казваше той, но чистотата се познава. Има нещо в света, което не лъже. Когато си чист, и очите ти ще бъдат чисти, няма да са размътени. Когато си чист, и лицето ти ще бъде чисто, светло, няма да има един цвят на керемида или един тъмен, като на негър. Лицето ти трябва да бъде светло, от него трябва да излиза светлина. Когато си чист, очите ти не трябва да светят като на котка, а да имат мека светлина. Ясен поглед от тях да диша такова любовно чувство, че който те види, да има доверие в теб. В кучето, например, има това съзнание. Като види някого, маха с опашка, радва му се, а като види друг, свива опашка и се отдалечава. Защо при първия човек се радва, маха с опашка, а при втория я свива? Защото очите на втория са страшни. Христос изпитваше този млад човек и му казваше ‒ «Иди, продай всичкото си и мане, раздай го на сиромасите и ела, да ме последвай, нали ме наричаш, учителю благи, нали искаш вечния живот?» Ала той не беше готов. За да се придобие вечният живот, изискват се най-големите жертви. Сега някои хора разглеждат този въпрос и го прилагат към всички. Не, разрешението му не се отнася до всички, а само до онези, които искат да придобият вечния живот. Отидеш в някой магазин, искаш да вземеш някоя хубава дреха и питаш... — Господине, колко струва тази дреха? Десет хиляди лева. По-малко не може ли? Не може, цената е определена. Е, що ми искаш хубава дреха, скъпо ще платиш. Този човек пита Христа, що да сторя, за да наследя живот вечен. Ще разпродадеш всичко и ще го раздадеш на бедните. Това не се отнася до глупавите хора. То се отнася само до онзи ученик, който иска да се домогне до вечния живот. Дали е възможно? Това е друг въпрос. За някои не е възможно, а за тия, които са готови, е възможно. Да допуснем сега, че някои имат вечния живот. Те трябва да се зададат втория въпрос – какво трябва да направим, за да не го изгубим? Тогава Бог казва така – в който ден сгрешиш, ще изгубиш живота си. Следователно, в първата фаза на своя живот, човек е изучавал законите за придобиването на вечния живот. Първата глава на битието се казва, че Бог е създал човека по образ и подобие свое. Някои са изучили законите за придобиване на вечния живот и са минали напред, а Адам, който бил направен от кал, пропаднал на този първи изпит. Сега, при втория изпит, всички хора изучават условията. Законите за запазване на вечния живот. В него вие не можете да режете езика си, както искате, не можете да говорите, каквото искате. Някой казва, аз не съм ли свободен да говоря, каквото искам? Ако правиш каквото искаш, ти ще имаш опашка и руга. Когато Господ създал воловите, Създал ги без руга, за да не ги впряга човекът. Такова било желанието му. Един ден дошъл дяволът при вола и му казал ‒ гледам те, ти си без оръжие. не можеш да се браниш, аз ще ти дам едно оръжие. руга, но няма да мушкаш с тях, само понякога ще махаш глава наляво и надясно. Волът се намерил в затруднение. Но най-после се съгласил, направил договор с дявола и той му дал рогата. От тогава волът взел да мисли само за тях. След това дяволът отишъл при човека и му казал: Слушай, аз създадох в съзнанието на вола мисълта за рогата, а ти използвай момента да го впрегнеш на работа, за това сега впрягат вола на нивата и го бодат отзад с устен, защото маха глава насам натам и все за рогата си мисли, но човекът го е впрегнал. Дяволът му е дал оръжие, за да се брани от враговете си, но по-голям враг от човека има ли? Когато паднат рогата на един вол, той изхлузва глава от хомота и не може да уре. Не може и да го впрягат. Дяволът направил из човека един договор, казал му: Аз ще ти дам това изкуство да впрягаш вола, но с едно условие. След като уре дълго време на нивата ти, ще го заколиш и ще направиш пастърма от месото, а от кожата му цървули. С това дошли греховете за човека. След това дяволът отишъл при коня, който до това време бил свободен, не знаел дарита, и му казал, — Ти си изложен на големи опасности. А нямаш оръжие, за да се браниш. Искаш ли да ти дам такова? Конят знаел, как пострадал волът и му казал. Не, рога не искам. Не, не, отвърнал дяволът. Волът беше серсемин малко, за това му дадох рога, но на теб ще дам друго оръжие. Ще ти дам изкуството да риташ с задните си крака. До тогава конят имал пет пръста. — Не, с пет пръста не е хубаво. Аз ще привърна краката ти в юмрук, за да риташ с тях и така да се браниш. — Може ли така? — Може. Създал дяволът това нещо, приспособил коня към ритане, и от тогава конят взел да мисли, все за задните си крака. Отишъл дяволът при човека и му казал: Аз създадох в коня условия да рита, да мисли все назад. Иди му служи отпред, Гем и Юлар. Тъй ли? Ето защо конят все назад рита, а главата му. Все гем и самари носи. И ние, съвременните хора, бодем като воловите с руга, но ни слагат хомот, Ритам е като конете, но носим юзди и самари. — Зная, казва някой, — да бода. — Да, ще бъдеш, но като воловите ще ореш на нивата. Зная да ритам. Да, ще риташ, но като коня ще носиш Юлар и Самар. Питам обаче, това положение освобождава ли ни от всички неща, в които се намираме днес? В сегашния си живот ние трябва да разрешим един важен въпрос — трябва да извоюваме своята свобода. Не е въпрос за страданията, но въпросът е. Аз свободен ли съм? Първо, трябва да извоюваме свободата на нашия ум. Вие се седите, а някоя мисъл ходи из вашия ум и постоянно ви безпокои. Къде е вашата философия? Къде е вашият закон? Къде е вашият бог? Мислите ли, че бог, който е толкова умен, който е създал света? Не ви е дал възможности да превъзмогнете една ваша слабост. Вложил е. Някой иска да превъзмогне известна своя слабост и взема да чте Библията или книгата на някой моралист, за да види, какво се казва там, а забравя да се обърне към божественото в себе си и да види, как трябва да постъпи в дадения случай. Следователно, ако искаме да разрешим някой важен въпрос, трябва да се обърнем към божественото в себе си. Питам, животните, които нямат никаква книжнина, как се справят със своите въпроси? Когато една котка или някое друго животно заболее, то веднага отваря своята вътрешна книга и там намира някои треви с които се ликува. Те сами се справят. Така можете и вие. Ние сме дошли до тази фаза и всичко външно, което имаме, е един подтик. Това ни най-малко не уронва престижа на сегашните учени. Първо трябва да направим една справка със себе си и след това да се обърнем към опитностите, на другите хора. Това, което са казали някои философи-моралисти, е само допълнение към онова, което ние знаем. Вечният живот ще внесе една красота в нас. Мнози наказват, че имат вечния живот в себе си. Щом имате вечния живот, трябва да имате разбирателство помежду си. Тия, които имат вечния живот, са еднородни. Само еднородните неща се привличат, разнородните се отблъскват. Два еднородни ума се привличат, два разнородни се отблъскват, две еднородни души се привличат, две разнородни се отблъскват. Следователно, ако сте разнородни и се отблъсквате, трябва да знаете, какво е разнородно във вас, дали сърцата ви, дали умовете ви, дали душите ви или духовете ви. Трябва да знаете, в какво седи причината на разнородството. Недъзите на хората до известна степен се дължат на разнородството на желанията в техните сърца. Еднородни трябва да бъдете в Еднородността седи Законът на любовта, тя прави нещата Еднородни. Тогава как ще се поправи свитът? когато хората станат Еднородни? Златото и желязото Еднородни ли са? Разнородни, но сегашните химици и старите алхимици? Твърдят, че желязото може да стане еднородно с златото, т.е. неговите вибрации могат да се трансформират. За това трансформиране има начини в самата природа. Наистина, не всичкото желязо, но част от енергията му, може да се трансформира в енергия на златото и да влезе в него. По какво се отличава желязото? По две неща, по своята твърдост, коравина и по това, че ръждясва. То е силно, но същи временно и слабо, защото ръждата го разяжда и руши. Някой казва, аз трябва да бъда силен човек. Да, но силните ръжда ги разяжда. Ще ви докажа, че всички силни и мощни хора в света, все ръжда ги разяжда. Следователно, нашето спасение не е в силата, тя носи в себе си ръжда. И тъй, на всички е необходимо еднородство. В този закон на еднородството ние трябва да схванем отношенията си към Бога. Това е великият закон, а не да питаме, дали Бог ни обича. Този въпрос, дали Бог ни обича, тази любов на Бога ни е извратила. Това е много силно казано, нали? Бог, който е създал света, който тъй щедро ни е дал блага, всичко това ни изврати. Всичко, с което Бог ни е надарил, нашите ум, сърце и воля, с всичко това ние злоупотребихме, извратихме се и взехме да се нагрубяваме един друг. Следователно, като не разбрахме Божията любов, ние се създадохме най-голямото зло. Но сега настава друг закон — Бог е влязал вътре в нас. Наблюдава всичко, учи ни как да го възлюбим, и когато го възлюбим, той ще регулира нашите чувства. Защо трябва да възлюбя Господа? Защото трябва да има някой, който да регулира моите чувства? Това е вечният живот. Вечният живот седи в любовта ни към Бога. Ние ще станем безсмъртни. Не когато Бог ни възлюби, а когато ние възлюбим Бога. Някои питат, възможно ли е да станем безсмъртни? Възможно е, това е възможност, една привилегия за човека — да възлюби Бога. Аз няма да ви казвам, как трябва да го възлюбите — любовта ви към Него. Не трябва да бъде като любовта на възлюбения към възлюбената, на майката към детето, на господаря към слугата, на учителя към ученика. Любовта към Бога се отличава с едно качество — абсолютно доверие. Дойдем ли до любовта към Бога, обикнем ли го, всяко съмнение трябва да се изхвърли. Дойдем ли до тая любов? Никакви философски разсъждения не ни трябват, защото философските разсъждения се отнасят към един по-нисш свят, към земята. Между ангелите няма философски разсъждения. Какви философски разсъждения са необходими, за да ви докажа, че съм силен? Ще започна да излагам ред статистически факти, че още... От преди четири поколения прадядоми и дядоми са били пехливани. Следователно, и аз съм пехливанин. Хубаво. Не е ли по-добре, без да взимам прадядо си и дядо си, аз сам да ви покажа дали съм пехливанин? Ще кажа още сега. Елате четирима души тук при мен. Ако хвана тия четирима души, Издигна ги горе във въздуха и ги държа прави като свещи, доказвам ли, че съм пехливанин. Преди да ги вдигна, питам ги — познавате ли ме? Не те познаваме. Вдигна ги, държа ги във въздуха — познавате ли ме? Познаваме те. Някой казва, че е добър човек. Казва му — докажи още сега. Че си добър. Ние имаме един брат, който е голям економист. Пословичен е с економията си. Той казва: Според мен не е в многото даване, а в малкото, но от сърце. Да дадеш 10, 15, 20 стотинки, но от сърце. Че кой не дава 5 или 10 стотинки от сърце? 5, 10 стотинки. Това било отдаване, а защо да не дам всичкото, пак от сърце? Щом възлюбя Господа, аз ще дам всичкото си имане, и то пак от сърце. Това е любов, това е закон, Господ няма да каже, дай всичко, но щом аз възлюбя Господа, сам ще раздам всичкото си имане. Ще ви докажа, че това е един закон. Когато младата мома възлюби един момък и се ожени за него, тя, за да му покаже, че го обича, му приписва всичкото имани. Баща, който обича сина си, приписва всичко. Господар обича слугата си, приписва му всичко. Някой цар обича някого, приписва му всичко. А вие сега философствате, аз мога ли да дам всичко? Защо не? Светските хора го правят, а аз ще взема да разсъждавам, дали мога да дам. Аз не омалуважавам философията, но има един по ефикасен метод за разсъждение. В даден случай, когато някой ученик иска да разреши един въпрос за себе си, той трябва да прояви своята любов към Бога, трябва да прояви Божията любов вътре в себе си, трябва да бъде мълчалив, но вътре в себе си, в сърцето си, трябва да направи всички жертви. Но, казва той, как мога да направя това? Аз имам деца, жена. Щом имаш деца, ти не можеш да бъдеш ученик. Щом имаш жена? Не можеш да бъдеш ученик. Вие сега ще изкарате друго заключение. Казвам. Щом имаш жена, която ти е сложила гем, хомот, не можеш да бъдеш ученик. Щом една жена ти турила гем, тя не ти е жена. Ако ти е жена, трябва да каже. Ти си свободен, без гем, без хомот. Щом държи остена, щом държи и уздите, тя не ти е жена, а ти не си свободен и ученик не можеш да бъдеш. Христос тогава ще ти каже, когато свършиш училището при жена си, щом тя един ден те изтика и останеш свободен, ела при мен. А, ще ме изтика. Да, ще те изтика и вън ще отидеш. В този свят... Няма вярност. Това е една истина. Има изключения, но къде са те? Кой мъж не е изтикал жена си и коя жена не е изтикала мъжа си? При по-красивата жена, жената изтиква мъжа. При по-красивия мъж, мъжът изтиква жената. Не е ли така? Така е. Има изключения. Но изключенията са само при божествената любов. Щом една жена не изтиква своя мъж, в нейното съзнание има нещо по-високо. Ако в една жена няма това съзнание, колкото и да се кълне, не и вярвай, тя ще изтика своя мъж. Турците казват, и да го чуеш, пак не вярвай. Колко мъже и жени са казвали: Аз ти обичам, до гроба ще ти бъда верен. И действително, той и е верен, но до кога? Докато е красива, докато има парици, щом изгуби красотата, щом изгуби париците, изтиква я навън. Докато си учен, докато си красив, всеки ще те търпи. Всеки ще те уважава, но то не е за теб, а е за твоите парици, за твоя ум, за твоята красота. Утре изгубиш ума си и всички казват — този будала там, хайде, дайте му пътя. За такъв човек вече не става особено положение. Същото става с мъжа, с жената, с господаря. С слугата, с всички в света. Следователно, всичко, което можем да изгубим, не съставлява нещо съществено. Христос се обръща към младия, богат и учен човек, като му казва: Иди, продай всичкото си имане и всичко, що имаш в съкровището си, раздай го на сиромасите и ела. Да ме последвай. Тогава на небето горе ще имат добро понятие за теб, а ти ще научиш Великия закон. Разказват за някой си граф Берози, който отивал в Индия на посвещение, да се запознае с окултните методи на йогите. Той имал една възлюбена англичанка, която го придружавала... Навсякъде. Тя не знаела, в какво седи силата на граф Берози. Той се представял пред нея като много скромен, ала един ден, като минавали през гористите места на Индия и се отдалечил за малко, скоро чул вик. Отправил се към това място и видял, че една голяма боа се е обвила около тялото на неговата възлюбена. Само главата й била свободна и иска да я премаже. Още малко оставало, за да премаже ребрата й. Ако вие бяхте на мястото на граф Берози, какво щяхте да направите? Той се затичал към любимата си, но буатата и ловко се извила, сякаш искала да каже — и за теб имам място в своите гънки. Графът? Така ловко хванал буата за врата, че тя веднага се отпуснала. С това той показал, че има сила в ръката си. Питам, кой от вас не е опасен от една такава буа? Аз виждам, всички хора опасани с по една буа. Къде е вашият възлюбен, който може да е хване за врата? Изисква се сръчност, изисква се геройство. Това наричаме закон на себеотричане, и онзи, който не знае как да се бори, ще плати с живота си. Това наричаме любов, това наричаме безстрашие. В този случай графът показва своите ум, сила, разумност. Благородство, той казва на своята възлюбена, — когато си слаба, сама не ходи. В опасни места слабите хора нямат право да ходят сами. Казвам, ние трябва да разрешим важния въпрос в нас — кой е той? В човешката душа има много пороци, много вътрешни недоразумения. Те са тия животни, тия зми, и ние трябва да имаме силата на граф Берози, неговата вътрешна смелост, за да ги отстраним от себе си. Това, че един вълк е в нас, не значи, че е нещо сраснато с нас. Той е нещо външно. Вие трябва да опитате силата Божия. Как? Или сами? Или този, който ви обича, трябва да ви освободи от болата. Когато ходите с Бога и тази змия се обвие около вас, вие ще видите ръката на вашия учител, и змията, под силата на неговата ръка, ще отпусне тялото ви и ще бъдете свободни. Тази свобода ще почувствате с наставане на един вътрешен мир. Няма по-красиво нещо в света, от това човек да знае, че ходи с Бога. За сега, Бог само от се проявява в нашето естество, и то не всякога, а само в ония добри моменти на нашето съзнание. Отвориш сърцето си, ставаш благ и Бог се проявява. Затвориш ли сърцето си, ставаш жесток, и Бог го няма. Следователно, трябва да знаем, че във всички моменти на благородни пориви и постъпки, Бог е, който действа върху нас, и Неговата река ни освобождава. В моменти на алчност, грубост, човек държи тия животни в себе си. И тогава Бог не се проявява. Казваме ‒ Господи, ние сме готови да изпълним твоята воля. Тъй казва господнята молитва, но дойде онзи глас отвътре и кажи: тъй ‒ Иди, продай всичкото си и мане, раздай го на сиромасите и ела, та ме последвай. Като се молят. Някои хора най-напред държат главата си нагоре, казват «Господи, Господи», но като чуят този глас, навеждат глава надолу. Колко е вярно това положение и в живота! Седи възлюбеният момък пред своята възлюбена, която стрепет очаква да й направи предложение и да се оженят. Майката и бащата стоят в другата стая, а момата очаква с благоговение. Той мълчи, мълчи и най-после казва: "Не мога да се оженя за вас, защото условията са такива." И навежда глава. "Същото е и с вас." Когато някой се моли Богу, Господ му казва: "Иди Продай всичкото си имане и ела, да ме последвай. И той, като не може да стори това, навежда глава. Не, не, ще държиш главата си нагоре и ще кажеш, Господи, ще бъде тъй, както си казал. Това е геройство, което всеки трябва да покаже, а всички разисквания можем да оставим. За после. Ние благодарим на философите за всички философски системи, с които са ни занимавали до сега. Благодарим за всички театри, концерти, които са ни занимавали. Но днес ние разрешаваме един важен въпрос. Кой? Въпросът на младия момък. На земята момата лесно решава въпроса. Тя пита — «Ще ме вземиш ли?» Момъкът пита — «Ще дойдеш ли след мен?» Момата очаква, но момъкът казва, че не се решава и навежда глава. Господ сега ви запитва — «Ще дадеш ли всичко?» И чака отговор — «Ако навидеш глава, нищо няма да дадеш. Ако разрешиш въпроса правилно, главата си ще държиш нагоре. Вярно е, че пълните класове все надолу гледат, но изчупените класове все надолу гледат. Има ли грях в това, ако празният клас, който пъл е бил пълен, след като се изпразни, се вдигне нагоре? Той казва. Аз бях богат, раздадох всичко на сиромасите и сега мога да вирна глава нагоре. Какво означава вирването на главата? Това значи, Господи, аз давам всичко на твое разположение и съм готов да изпълня твоята воля. И тъй, от всички ви се изисква вътрешна абсолютна готовност. Тази готовност, да следвате или не Христа, е по една вътрешна свобода, никой не може да ви насили. Кажете ли, какво трябва да направя, за да наследя вечния живот, веднага в съзнанието ви ще изпъкне отговорът. Иди, продай всичкото си и мани на бедните, ела и ме последвай. Този въпрос у нас ние бихме разрешили много лесно — как? Ако имаш една жена, която много обичаш и Господ ти каже тъй, иди, продай всичкото си и мане, и парите дай на жена си, а след това ела и ме последвай, какво ще кажеш жена ти? Ако направиш така, тя ще те вземе за светия, ако постъпиш... С приятеля си така, и той ще те вземе за много добър човек. Но ако Господ ти каже да продадеш имането си и парите да раздадеш на онези, с които връзките ти са съвсем други, как би разрешил въпроса? Господ ще ти каже: за да видиш колко ти обичат женати, дъщеря ти, синът ти, приятелят ти, иди, продай всичкото си имане. И раздай парите на сиромасите. Ако женати, дъщеря ти, синът ти, приятелят ти, одобрят твоята постъпка, знай, че всички те обичат, но ако възстанат против теб, знай, че не те обичат и че с теб не могат да разрешат никакъв въпрос. Един ден жената казва на мъжа си: аз много ти обичам. Не мога да живея без теб. Той и казва. Господ ми каза да продам всичко и парите да раздам на бедните. И аз го направих. Ако тя свие вежде недоволно, значи не го обича. Но ако му каже, това, което си направил, е много хубаво. Той е по моето сърце. Тя го обича. Ако синът ти каже... Много добре си направил, това е по моето сърце, това е твоят син. Ако дъщеря ти каже, много добре си направил, това е твоята дъщеря. Ако приятелят ти каже, много добре си направил, това е твоят приятел. Ако аз направя една добра постъпка и моето сърце се свие, значи не се обичам. Усети ли в такъв случай едно стягане на сърцето си, значи не съм съгласен с себе си? Понякога и аз не съм съгласен с себе си. При всяка добра постъпка трябва да видя дали душата ми се разширява или се стяга. Ето един въпрос, който трябва да се разреши по естество. Тук се изисква вече не най-малката. Но най-голямата разумност, най-голямата любов, с която можете да действате в дадения случай. Действате ли по този начин, разрешавате ли въпроса така, вашето лице ще светне и в замяна на това, Господ ще ви даде други сили. Действате ли така? Тогава ще напуснете копитата си, рогата си. Напуснете ли копитата, ще се освободите от юздите си, и напусните ли рогата, ще бъдете свободни от нивите си. Всички вие имате хомоти, и казвате. Тежък е този ярем. Аз говоря за учениците. Смелост се изисква. В истинския живот няма какво да се осъждаме. Грях е това — от становището на любовта никой ученик няма право да съди, когото и да е. Аз имам право да съдя себе си, и като осъдя себе си, трябва да дам един велик пример. Като раздам своето имане на бедните, ще дам един добър пример — това е право за всичко онова което ученикът е направил, трябва да мълчи. Говори ли много? Нищо не е направил. Мълчи ли си за същинското, вътрешното, което е направил? То е нещо. За хубавото, за великото, което си направил. Трябва да мълчиш. Аз не мога да отворя своя мозък, да разкрия всички клетки в него, за да докажа, че съм учен човек че баща ми, че дядо ми са били учени хора. Ако взема да доказвам това с отварянето на моя мозък, какво ще стане с мен? Ако отворя моето сърце да покажа, колко гънки има в него, какво ще стане с мен? Не, нито мозъка си ще отварям, нито сърцето си ще отварям. Ако някой иска да види какво става вътре в мен, Нека съди по моите постъпки. И тъй, най-първо, между нас трябва да се образуват правилни отношения, да бъдем тихи и спокойни. Усещали ли сте божествената тишина? Били ли сте при някое същество, на което сърцето, умът, душата и духът са свързани с Бога? Били ли сте при такъв човек? Да почувствате каква тишина, каква радост има вътре в него. Аз не зная на какво друго може да се уподоби един такъв човек, освен на онази първа пролет на утрин, когато птичките пеят, цветята цъфтят и навсякъде лъха чист, свеж, ароматен въздух. Такова е състоянието на човека, когато сърцето... Умът, душата и духът му са в хармония. Такъв човек е разрешил всичките задачи в света. Той е готов на всяка жертва. Ето един идеал за стари и за млади. Ако старите постъпват така, ще се подмладят, и младите, ако постъпват така. Силни ще станат. Ето пътя на вечния живот. Една задача, която имате да разрешите. Това е само една скица, която ви обрисувах. Този въпрос вече е зададен. Вие трябва да го разрешите в три направления. Ако сте го разрешили в първото, т.е. намерили сте вечния живот, аз ви се радвам. Ако сте го разрешили във второто и третото направление, т.е. ако сте го запазили и ако сте използвали условията на този живот, тогава казвам, този е божественият път, чрез който вие можете да донесете благото на човечеството. Учителю благи, какво да направя, за да наследя живот вечен? Ние разрешихме въпроса така ‒ възлюбете Господа съзнателно с всичкото си сърце. Тази любов да бъде толкова голяма, че да бъдеш в състояние да жертваш всичко и душата ти да се разтвори повече. 26 октомври 1900 24-та година